Jag tittar på nappen men jag tyckte tyckte tydligen fel på nappen eller på knappen. Lilla Natasha ramlade någon kul också på gatan. Hon måste ju hämtas från förskolan där. Så brukar jag faktiskt gå omkring, naken i lägenheten, bara iklädd tofflor och liknande. Plätssandaler också, kn sexiga knestrumpor. Vera har ju sexuella fantasier så jag tog faktiskt några bilder på lilla snoppen. och frågade om hon vill se. Hon kommer ju aldrig hit. Men Daraya är ju snygg, men nu har jag försvunnit ifrån mig här. Sen hon satt på flygplanet, men man förstår ju att hon har varit borta nu i flera månader att hon har mycket att göra och om jag skulle acceptera att hon kommer nu till Sverige och hälsa på om jag accept så ska hon starta upp pappersarbetet hon har ju internationellt pass hon ska förnya sitt visakort och beställa flygbiljetter som tar 3-4 dagar men måste jag visa dem också till Sverige med stämplar hon får vara i Sverige i maximalt tre månader. Och jag har ju hela lägenheten full med teknisk apparatur. Mina sovrum går inte att använda som sovrum, det kan jag garantera. Jag har mycket trångt och mycket, mycket apparater. Och det blir hela tiden ännu mer apparater. Jag funderar på en DAB-radio också faktiskt, men jag tror jag struntar i det. Och i den här fågelholken så har vi en liten... En ekorre som inte har betalat tv-licensen. Han kryper in här, vi har en ekorre på... Och min gård också faktiskt. Men som sagt, för nu drar jag på lite beställningar och sånt. och slipper tänka på att gå här för det blir ju alltså ganska besvärligt. Man får ju kartonger som ska hällas ut och allting. Och det, det är mycket besvärligt så att det blir en taxi hem sen. Vi kommer att korsa revsta vägen också. Jag vet ungefär vad jag ska ha. Så nu gör jag en större beställning här och så taxi hem. Och så får jag en plastpåse med handtag och så. Jag tänkte ta dubbla UFO till exempel. Och sen eh, två största handböjar med, med bröd, gurka och grej, och sen eh, tre lasan tänkte jag ta. Och två stycken bröspettar med påsrit. Och om de har äh, kaffe. Jag köpte kaffe sist men jag vill ha mer. Jag kanske inte dricker för mycket kaffe också. Vi kommer äh, korsa snart här. Äh, på vägen. Äh, det blir ju tungt också det här. Det går sakta men säkert här. Själva gångbanan ser bra ut så att säga. Det är, och snöhögarna som har, det har sjunkit ihop lite grann. Det är mycket snö men det har nog sjunkit ihop lite grann. De här snövärdena faktiskt. Gång gångbanan ser väldigt bra ut, men jag tror att det var så var var markkontakt här. Men det är det inte, man. det är inga stora mängder snö på gångbanan här. Och är ju gråfrostiga här, jag kan se lite aspar. Ja, hon var läcker den där lilla brunetten faktiskt. Kortväxt var hon. Kanske 1,60 eller kanske ännu kortare. en här liten fining var det. Det är inte ofta man åker överhuvudtaget med, med, med, med kvinnliga taxichaufförer. Här kan inte minnas, det är bara gubbar då var en liten, en liten pudding var det, en liten fin. En liten fin och var snygg. Ja, det finns det mycket mer att berätta här. Jag kommer hem då. Mycket besvärligt med det där, med det där fåtöljen och det där. Och sen är det någon så här frigofrigorit eller som är transport i kartongerna som som var överallt. Jag fick det på med det snöja. Det höll på att krångla också. Men efter mycket, mycket om och men så fick jag ihop fotöljen och sen var det en skyhälvetes massa kartonger och dammsugare, dammsugare fick jag göra också. Det blev en riktig avsugning där. Och sen har jag tejpat ihop det och slängt hela helvetet också på sin äcklig sopsäck. Det var lite retur där men det var så kladdiga grejer så det åkte åt helvete i, i bara, ren, i bara ren, rena sopor alltså. Uh. Left, right, left, right, left, right. Ja, man sitter väldigt mycket inne här. Och det blir alltså aldrig så för mycket inne och det är väldigt kallt ute. Bitande kyla är det faktiskt. Jag har den här, här rocken öppen och sen är det Höllehansa faktiskt. Och här är det väldigt mörkt också smutsigt på all snö här. Det är talbar och skit som har blåst omkring. Och djupfrysta myrstackar och allt. Och eh, ni förstår ju också att Daraya är mycket, mycket snygg och sexig där på media 9.cjb.net jag, jag kan inte säga att hon är min flickvän precis men eh, Hon har ingen, hon är ledsen, hon, har, hon vill ha någon och har ingen jag förstår inte varför hon inte har någon, hon är så jäkla snygg Men här, eh, hon kan ju hitta vem som helst, på en. Pub. hon behöver bara gå in på en pub och sätta sig För kommer det några gubbar och bjuder henne på drinkar? eller lovar Jag förstår inte liksom, eh, men det finns ingenting, ingenting som tyder på att de skulle svika mig eller Lura mig. Alltså skicka pengar till flygbiljetter och sådana saker. För då, då har det ju kört. det blir det ingenting. Men det är bra kallt kan jag säga. Jag ska ta taxi hem sen jag tänka på det referängen. Jag orkar inte mer att gå hem och sen blir det ganska tungt också. Jag ska dra på. Med lite häftiga beställningar här. Så det blir en liten slant nu igen. Det gör ingenting. Jag har 50 000 kronor kvar. Jag ska säga till pizzagubbarna också att jag har en rysk flickvän som ska besöka mig. Hon är skitsnygg. Hon är kosmetolog. Hon är snygg och sexig. Hon är vill hon komma hit. Jag ska fixa en bild på henne. Nu är ännu mer apparater. Jag köper köpa en elkontakt på ICA också med de här, de här flesta uttagen och lite fler laddbara batterier. Och lite små saker också. Det blir barnvagns sen när bombbjägarna kommer till presentklippet alltså. Men jag orkar inte hur mycket som helst. Så alltså. jag har inte de här krafterna längre. Och nu har jag så pass mycket pengar så att det är en struntsumma. Det är en struntsumma att ta uh, taxi hem. För det blir så mycket besvär med kartonger och hela helvetet här nu. Det går grunden ganska långsamt ner här, det kommer bli en sån här nedförsbacke här sen. Så blir garageplats då och jag kommer ju skaffa fler mopeder. Så att det är lika bra att ha den här garageplatsen sen på vintern också. Ja äh, faktiskt. Jag har små solavsögon på oss men ingen sol alls här. Det är... Solen tränger inte igenom här, det är alldeles för... Muret helt enkelt det, det, det, det, det, det, det. Så att, nu går vi här nerför här. Och så ska vi göra lite en liten större beställning faktiskt och sen blir det taxi hem. Men blir det äh, högerkurva ner här. Och får snart en här stor plats på med handtag. Jag ska ju ta en liten större beställning här. Alltså flera av samma sorter liknande. jag eh, har ju jobbat då i Dublin här, i, i, väl i, man får, det är väl tre månader på, på visum. Så hon har ju varit borta ganska länge så hon har väl ganska mycket att göra men om jag accepterar det här att hon vill komma nu då då ska hon ju börja fixa pappersarbetet och sånt, man måste ansöka om visum. Förnya sitt visakort och sen eh, eh, beställa flygbiljetter också. och uh, uh, Internationellt pass har hon ju. Och pengar har hon. Hon är kostmetolog alltså. Hon är väl född 1980. Hennes efternamn är lite konstigt. Men Daraya är ju förnamnet där. Och ni kan alltså se bilder på Media9.cjb.net Och Magdalena skulle ju besöka den Adressen och kunna se en bild på mig. På Vera också. <går> och Daraya. Radio BCS på gång också med nya koder här. Jag tänkte vara hemma imorgon på måndagen och vila faktiskt. Vi ser se när kan kommer för då blir det dags för Lillen att ta sig ut igen. Här vi en stor fågelholk. Tillverket står helt stilla. Det ryker ingenting i skorsten där. Man har hästar. På värsta vägen där och sen Steffen bor borta med snuset och prillan. Och, och, och prillan och snuset och soldagsväven och Lillen och, och Evelina och Cornelia. Mycket litet snötäck är det faktiskt, och bra sandat är det också faktiskt för första gången. Här har man sandat. Bra. Det fattar är bara elektriskt också, belysningen. Så att äh, Där borta har vi Garsviken och hela helvetet där. det är ju till Salie också. Någon som flåsar i nacken här. Inte vem det kan vara riktigt. Jag skit i jag kör på. Du kan se om korp även sitter i mobiltelefonmasten i till. Men det är inte ofta man får åka med en liten söt liten brunette så knappt 1,60 i taxibilarna. För det mesta är de gamla gubbar. Det är lite som en skrynklig kedja Left right, left right, left right and left right again and again and again. Jag får Det är pjurken här. här Slöjmån lite grann på hemland här, ingen korp i mobiltelefonmasten. Sen kommer det fler människor som faller i ryggen här. Och vägen och Enköpingsvägen. Jag ska ta en större beställning och taxi hem. Det verkar som att det munar på lite grann. Här det kommer lite slöjmål. Det är faktiskt ingen vind att tala om här. Jag kan se om jag kan försöka ta mig hem med det här själv. Då. Man kan ju se här husen här, men som sagt Det verkar nästan för bra för att vara sant det här faktiskt att Daraya är, ju, hon är alltså jättesnygg och sexig och allting då Och är ledsen Och jag förstår liksom inte, det finns ingenting som tyder på att de skulle lura mig men Nu har hon ju försvunnit igen sen i torsdags men hon har mycket att göra såklart Jag har ju skrivit att hon är välkommen Men att hon måste ha, hon måste ha hotellrum för att hos mig är det fullt med apparatur. Jag har hur mycket teknisk apparatur som helst. Jag får inte plats knappt i lägenheten. Hon har, ju, hon har grejer med så Hon måste boka hotellrum. Så att jag väntar med spänning på vad som kommer att ske. Min, minsta tecken på att hon försöker att luras på något vis. Du vet Kan du skicka pengar till mina flygbiljetter och sånt. Men det finns ingenting som tyder på det i det här läget. Men minsta tecken på det, att det är något bluff Då är det Men jag har ju svårt att tro det här Att hon vill komma och så Det hade varit bättre om hon kunde vänta till sommaren Vi kunde fortsätta ha kontakt nu under hela våren här Och så, och sen kommer hon när det är så vackert i Sverige och så Och sen ska det vara hedermor också under hösten där jag kan se om jag kan försöka ta mig hem med, med de här grejerna. Äh, faktiskt. Och här kommer det mer fölk per om per. Så här är det faktiskt sandat här på gångbanan mot till For the first time uh, this winter. Men sist var det väl uh, markkontakt faktiskt. Jag kanske struntar i taxin då. Det är ju inget stort snölager att tala om här och sen är det bra sandat också. Knarrar under pjolken. Så därför blir det ju... Därför blir det ju då... Därför blir det då vet du Men Det var väl markkontakt sist jag gick här och sen har vi de här sprickorna som är igen här. Det har spruckit upp där, får vi ta upp en välgren. måste jag reparera. Ja, det är från brännarna. Och det har ju spruckit upp igen i asfalten här. Så att, det verkar väldigt intensivt på den högra höften här. Jag har faktiskt varit naken och sånt väldigt mycket hemma nu på sistone. Jag har faktiskt bara några knästrumpor och sådant. Det här håret måste ju fiktas varje dag. Det är väldigt ansträngande. Nu är den hemska tvättningen över i alla fall. Så måste håret skötas om. Och sen har jag fötterna med en massa sprickor i olika salver. Som är kladdiga. Man måste ha strumpor på. Och använda plasthandskar och sånt. Jag ska försöka få med mig det här hem idag då och håller för bara låda en liten bit. Ja, här rocken uppdrag utdragen så att säga det är ute och här det hansamtröjan är uppdragen och sen källsmösan är på igen och sen ligger det någon slags these över hela hela, hela området. I alla fall en rev idag då. Och jag befinner mig nedanför hela skiten. Och Steffe bor ju där borta på Gneisvägen 25. Bor ju Steffe på med småpretarna. Så att eh, jag måste fundera på hur jag ska göra det här. Ja, då har vi två korpar här som sitter och gosar i mobiltelefonen. Och man till här. Och gosar. Men som säkert bara Vera, eller Dara är ju jättesnygg och sen hon läste för att hon inte har någon. Och det kan man ju fråga sig varför hon inte har någon. Ja, varför har hon ingen? Hon är ju hur snygg som helst. Hon är verkligen läcker och snygg. Och hon har ingen. Och där ser jag mobiltelefonmasten borta i Kjellborg skogen. och där, där ska vi aldrig gå in och mer. Det ligger som ett äh, en också, delar av ut, fälten här, olycksfälten. Men som sagt, då är korparna har på plats i alla fall här, så då får lite strål, strålning i sig. G3-systemet. var för att sannat för det är första gången den här vintern. Nu måste jag berömma börja här Melvin. herr Melvin Karlsson. Men han får ju sköta om de här sprickorna som är i asfalten. Och i bruket upp igen. Nu sitter de och gosar i på biten i Holmasten. Det gamla korparet. hej! så har väl inte utsändningen från G3-systemet. Men så ser det ut att vara ren glans i, så där ska vi nog inte gå. Jag tycker det bränker rätt fint här. Nu det det. har det runnit vatten så att vi får gå och svänga till höger här om inte vi ska bli någon bensprat. Det här får man nog säga till faktiskt. Där var det ju fin sån här valk, tjock, fin, härlig is. Så att... Äh, nu ska vi inte bli någon pensionär mindre idag tror jag, utan vi får nog ta en annan väg. Det var nog fruktansvärt, det rinner rull, vatten helt enkelt där. Ja, jag vet inte vad jag ska göra riktigt här. Jag tror att jag tar en taxi. Jag vill ha det bra, man ska njuta, man ska njuta livet ta vilken tjej hon är. Bilden på Vera är lite gammal, hon är lite, hon är lite äldre nu. om ja, hon är ja. där ju verkligen alltså. Vi får se hur fortsättningen blir på det här. Att hon inte har hört av sig sen i torsdags men då satt hon på flygplanet från Dublin. Så att... Eh, den har vatten helt enkelt på gångbanan. Där får man absolut inte gå. Det är rent livsfarligt. Det där är jag alltså, hon poserar där på röda torget. Det finns en bild till, det finns några bilder till också. Jag har svårt att fatta liksom det här med She has no one. She wants to have one. Jävlar. Det är mobiltelefonmasten som är ut med 255an i vid Kjellbo där. Det går ju 255 -an på andra sidan skogen där bort. Så att det var tjock farlig is, där har runnit vatten helt enkelt och frysit på. lite kåpa jävlen och tuta i men Ni ser ju själva bilden där på Daraya och det är ju verkligen en riktig alltså rena fotomodellen så jag känner mig lite uppjagad måste jag säga måste jag säga faktiskt så hur fortsättningen ska bli med henne, det måste jag grubbla på Verkligen alltså. Och den kvinnliga taxichauffören eh, trodde att de skulle lura mig, men det finns ingenting som tyder på det i det här läget. Hon har helt rätt också i att hålla på så här på internet. Det ger ju ingenting. Det är bättre att vi träffas då. fast att hon kunde ha väntat. Men hon måste i alla fall eh, boka hotellrum för att hos mig det finns det ingen plats helt enkelt. Hon kan hälsa på mig men hon måste ha ett hotellrum där hon, där hon bor så kan jag hälsa på henne där. Och så. Men hon kunde ha väntat också. Hon kunde ha väntat också faktiskt. Då ser vi en liten transformatorstation här. På granitvägen. Det är en gångbana här. Det ligger nu. En snöhög. Ja, fåtöljen fick jag ihop. Ja, sen slängde jag kartongerna så att man inte drar upp de gamla. Man ska se framåt också. Jag väntar med spänning på svar från Daraja faktiskt. Antingen är det äkta, ärligt det här eller så är det någon bluff. Att man ska skicka massa pengar för de har flygbarhjätter. Det var ju några gubbar som stod där på Arland och, och de väntar på samma. Från Thailand tror jag. Eller om det var... Ryssland och självklart så kom det ju ingen tjej och alla gubbarna väntade på samma Man hade blivit Ja, lång, lång näsa Man hade skickat pengar till fly, fly, flygbiljett De kanske hade olika namn också För varje gubbe det Där stod de i alla fall och så blev en lång näsa Någon brud kom inte men med någon flygplan, inte, utan de hade skickat pengarna och de var grundlurade. Jag stod på land och väntade på en brud som hade dök upp. Det var långa nesor. Jag, jag ser någon gräsklippare så klippa inte kan kli klippa någon gräs idag. han kan vi skriva ut en bild och sånt. Ganska bra pris egentligen. 499 kronor. är det ju. Det är en bra pris, 499 kronor för en multiskrivare, för utskrift, kopiering och scanner. Och det är sker skyhäls strångt hos mig. Och jag har tagit lite bilder också på mina apparater här. Som kommer upp och så, och sen skickat det till Vera och jag också. Nu blev, det, nu blev det faktiskt Nu blev det för varmt igen faktiskt, vansinnigt nog. Nu är vi ju i tid här Som är en annan stadsdel Faktiskt och eh, Nu åker pelsmössan av Det blir lite kallt om, om min skalle faktiskt men här i så blir det för varmt istället Och vi eh, ska gå den här vägen ner till jag ska försöka ta mig hem med de här grejerna själv idag. Utan att åka taxi faktiskt. Men då kan jag inte hålla lådan. Hon är verkligen riktigt snygg. Inga där, är faktiskt. Långt, vackert, nästan mörkt hår. Jobbar som kostmetolog och har några pengar. Hon kan engelska. Hon skriver på svenska också. Så att Varför hon inte ha någon så att säga. Det är det som är det konstiga. Och att hon inte har hört av sig när hon satt på flygplanet där. Det beror på att hon har självklart mycket att göra också. Hon har varit hemifrån. Från Dublin. för a couple of months. Hon har varit i Dublin i tre månader tror jag. Så att uh, Jag väntar med spänning på hennes svar. The paperwork, det är ju ansökan om visum det på den svenska ambassaden i Moskva och från Moskva går det enkelt att flyga till Sverige. Eh, SAS till exempel, det finns väl andra bolag också. Det tog i alla fall några timmar för henne att flyga från Dublin till, till Moskov. Hon satt på, på planet med sin laptop. Nej men det är någonting konstigt i alla fall att hon inte har någon, hon vill ha någon. Och så har hon tydligen fallit för mig här, Det är den chansen får man aldrig missa men... Vi håller oss lite lugna här för att det verkar nästan lite för... För bra nästan. Så här chanser kommer aldrig mer i livet. Och sen nu kan jag minnas Magdalenas röst också i samband med dörrklangen där. På pingelinklockan. Jag älskar dig son. Och det har vi inte märkt sedan 2003. Men så vet jag vet inte var hon är riktigt. De som breven hon skickat till mig, de var ju stämplade på Stockholm Årsta. Mycket märkligt nog. Om man bor i Kroatien så kan man inte skicka brev som är stämplade i Stockholm Årsta. Det borde vara stämplat dels där nere och dels Stockholm Årsta. Men det fanns bara Stockholm Årsta stämplar helt enkelt. Och talloxen han är ju... Han ropar ju... Stalljuxen alltså, ropar ju förtvivlat här efter en liten hurna. De har börjat att gnisla här redan. Nu kommer ännu mer apparater också så det är, det är, det är sanslöst. Det är ju så trångt om utrymme så att man kommer knallt fram. Det är kablar och sladdar, det är en enda rör alltihopa. och den här lappmössan av skallen så att den blir lite utkyld så att fortsättning följer